що повзуча тисячолітня окупація доповзає своєї мети. І хоч він забігав попереду глузду, але нічого протиставити валі, окрім слів, не міг. Бо стояла епоха біоміцину. Плодоягідне лише починалося. Подлоягідне буркнув подя до стелі. А Базель кволо ожив, однак збагнув, що це лише коливання повітря. А бідунок ликав Сталімір. Він навчився здирати поліхлорвінілові затикачки з пляшок неушкодженими. А вихиливши, наливали туди фарбованої води і несли назад до гастроному на рекламацію. Так часто, що тепер туди до жодного не поткнешся. А доба Сонцедару дару, валу не наставала. Той не Каркай, Сталі кледачого пошпурив у поділ телефонним довідником. Це була єдина книга, яку той ще не читав. Правда, Базіль, коли умаже, то доводить, що десь в 60-х начебто було видано товстого чорного кавку. А тим часом довідник, забавши злетіти вгору, сів і затолив очі майбутньому драматургу так плавно, що той встиг прочитати «Шапіро». «А до чого тут Шапіро?» – чортихнувся Базиль, який чекав, як не продовження розмови про плодоягідне, то хоча б сварки про нього. Подя скинув ноги додолу, бо його вразила велетенська кількість власників телефону з таким прізвищем у місті Києві. «Шапіро?» – очі в Поді сполахнули ясніше, аніж би й от біоміцину. А він хапнув телефон і накрутив першого із Шапіру у тому списку. «Добрий день», – сказав він сухо. «Повідомляємо вас, що треба в суботу рівно о 12.00 бути з сім'єю на Спайському причалі річкового вокзалу». «А в чому справа?» – лунав насторожений голос, притишений дротами. «Там вам пояснять», – сухішав голосом подя. «Але? Ну ви ж Шапіро, твердішав цей». «Ну, Шапіро, так, тихшав той». «Тоді, щоб без ніяких розговорів на пристані, вам все понятно? І без ніяких але? Явка обов'язкова. Ясно нітився той по той бік лінії». Ледве встигла впасти рука на важіль, як ми покотилися сміхом. Лише поді не сміявся, а діловито накручував наступного абонента. «Товариш Шапіро?» – і далі по тексту. «Так заходилися всі до діла, що мряка похмільна за вікном потроху розсоталася». Найкраще виходило у Сталіміра, бо його гени, ушкоджені таким іменем, бриніли кригою в голосі, як у Левітана. А вже ніхто не реготав, бо кожен тепер мав версію, а що ж трапиться на Спайському причалі о полудні? І не помилилися, бо потрапили в натовп мовчазних людей, навіть діти не бавилися. Кожен совався, ховаючи погляд. Що Сталік не витримав? Товариші! Гукнув він над майданом. Хто тут Шапіро?» На мить все вщуло, щоб ревнути. Я прокотилася над Дніпром. І блискавично змокло, аби перезирнутися. Кожен додивлявся до іншого. Усі, окрім нас. Почалося шепотіння, потім натовп додав гучності. Ми німіли, бо вже десь хтось реготнув. Заліщала жінка. На Асталіка, який так і завмер, видершись на лавочку, ніхто не звертав уваги. Він безпорадно зиркав на нас, а що ми могли лише знизувати плечима. Це його обурило. Товариші, шапіро, увага. вийшла невеличка накладочка. Юрба хоче повернулася до нього. Що, що таке, увага! Мітінгував Сталік. «Означене міроприємство переноситься на тиждень. Чекайте додаткових повідомлень. Я? Коли?» – гуділи Шапіро. «А вам передзвонять!» – кинув Сталік і зліз на асфальт. Люд ущух. Тут виступив один старенький. «І не треба!» «І так, знаєте, добре. Усе вже владналося. Трійця призернулася б, якби не Сталік. Що владналося?» Отетерив він дідок, вирішив його заспокоїти. Тут знайшлося, виявляється, чоловік двадцять, виявляється родичів. Ви не повірите, але двоє загиблих на війні виявилися живими. Натовб схвально ожив. Брат знайшов двох сестер. І це де? Це в одному місті. Жити поруч і не знати? Ну, що ви на це скажете? Троє стояли осторонь.